Він завжди проявляв виняткову поміркованість, особливо в незрозумілих для нього самого справах. У тому, що це Арабелла, не було ніякого сумніву. А якщо так, то йому перш ніж щось сказати слід добре подумати. Якого біса вона стовбичить тут, коли він залишив її на Ямайці? Чи Блад зараз командує Арабелою, чи, може, залишки її команди відпливли на ній? Кинувши свого капітана в порт Роялі? Дайк повторив запитання. На цей раз Волверстон відповів йому У тебе ж двоє очей, в мене одне. І ти ще й питаєш? Але я бачу Арабелу. Ну, звичайно, он вона стоїть на якорі. А чого ж ти ще чекав? Чекав? Розявивши рота, дайк втупився в нього очима. А хіба сам ти ще сподівався побачити тут Арабелу? Призирливо змірявши його поглядом, Волверстон розсміявся, а потім голосно, щоб усі чулись, сказав «Звичайно, а як же інакше?». Він знову розсміявся, як здалося, деяку глузливо. Та старий вовк уже одвернувся від нього і стежив за тим, як пришвартовували корабель. Коли Волверстон зійшов на берег, його одразу ж уточили розгублені пірати. Їхні запитання допомогли йому з'ясувати становище. Він зрозумів, що сам Блад, або через те, що в нього не вистачило мужності, або з якихось інших міркувань, відмовився розповідати, чим він займався з того часу, як шторм відірвав арабелу від інших кораблів ескадри. І Волверстон щиро привітав себе за ту витримку, яку він виявив у розмові з Дайком. «Капітан завжди був скромною людиною», – пояснив він Хакторпу і іншим піратам, – що зібралися навколо нього. Не в його звичці вихваляти себе. А все було так. Ми випадково зустрілися із старим Доном Мігелем і після того, як спровадила його корабель на дно, взяли на борт якогось лондонського хлюста. Виявилося, що його послав до нас міністр закордонних справ з пропозицією, щоб Влад прийняв офіцерський патент, кинув піратство і взагалі поводився як мамусин синок. У відповідь капітан послав його, звичайно, до всіх чортів. Потім ми зустрілися з Ямайською ескадрою, якою командував старий диявол Бішоп. Капітанові Бладу і кожному з нас загрожувала петля. Тоді я йду до Блада і кажу йому, візьми ти цей паршивий королівський патент і цим врятуєш від мотузки шию і свою, і наші. Він послухав мене і лондонський хлюст зразу ж видав йому патент. А Бішоп мало не луснув від гніву, дізнавшись про це. Та що й зробити з капітаном він уже не міг. Йому довелося проковтнути гірку пілюлю. Ми всі тоді вже люди короля разом з Бішопом прибули у порт Роял. Однак Бішоп не довіряв нам, бо нато добре нас знав. Коли б там не було цього молодчика з Лондона, Бішоп наплював би на королівські патенти, повісив би капітана. Блад хотів вислизнути з порт цієї ж ночі, але цей собака-бішоп наказав форту пильно стежити за нами. Та ось, хоч для цього і довелося згаяти два тижні, Блад обдурив його. Він послав мене і більшу частину екіпажу на фрегат, який я встиг купити, і вночі ми втекли з порт рояла. А Блад у цій грі, як він по секрету сказав мені, мав кинутись за мною, щоб нібито спіймати мене, розумієте? Як йому вдалося здійснити свій намір, не скажу вам, бо капітан Блад прибув сюди раніше за мене, але я й не сумнівався в тому, що все буде гаразд. Як бачимо, в особі Волверстона людство втратило великого історика. Він володів такою багатою уявою, що точно знав, наскільки можна відхилитися від істини і як її прикрасити, щоб той чи інший факт набрав потрібної йому і водночас правдивої форми. Приготувавши це вариво почасти з дійсних фактів, почасти з вигадки і додавши ще один подвиг до пригод Пітера Блада, старий вовк поцікавився, де зараз можна побачити капітана. Йому відповіли, що капітан сидить на своєму кораблі. Волверстон вирушив шлюпкою до нього, щоб, як він сказав, доповісти про своє щасливе повернення. Він знайшов Пітера Блада у великій каюті Арабелли. Той був п'яний, як щіп. У такому стані його ще ніхто й ніколи не бачив. Коли Волверстон увійшов до каюти, капітан звів на нього налиті кров'ю очі. Якусь мить він... Напружував затуманений алкоголем зір, щоб розглянути прибулого. Впізнавши Волверстона, Блад зареготав якимось ідіотським сміхом, у якому все ж почувалася іронія. «А, старий вок, сказав він, намагаючись підвестися. «Нарешті ти сюди добрався!» «Ну і що ж ти збираєшся робити?» І своїм капітаном, а гаркнувши ще щось, Бладлантухом опустився в крісло.